Doe het toch. Maar sterf. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مزل له ومن يزلله فلا هادي لا وأشهد الله إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة زنكا معيشة زنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لمحشرتني أعمى وقد كنت بسيرا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آئیَاتُنَا فَنَسِیتُهَا فَنَسِیتَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا زمان <تصفح> عزت منو معزز سامینو در صورت تواحا اخری سا موازت آسمح کی په آیاتونو تونو کېخورآانی کریم د خلکو حالت بیایان چې چا د الله دی کتاب د دننه روګردی کلی دته مخ چا چې د الله کتاب د دن نه مخلولی دی د د خلکو بایان کوي په د تونو کې د کامیابی سیز منږته بیانې او د ناکامی سیز د ناکامۍ سیسه هغه د الله دی کتاب نه وروګرداني دا ایراس کولی رستوکی دلی او د کامیابی سیسه هغه د الله دی کتاب او د الله په دین باندې ژوند کې تیرول او پاګې باندې برابر تللی د الله دی کتاب سره چا تعلق راغلی دی چا تعلق راسته دي چا سره مینه کړې دا چا خپل کړو چا په خپل معاشره کې راسته وو نو قران دا غي بیان مونږ ته کوي چا غي د کامیابی پلار دنیا او آخرت کې روان دي چا چې د الله دی کتاب نه احراز کړې دي نافرمانی کړې دا په المعيشه ژوند کې اداله کتاب وزان جاری کړي نو دا غا د تبایس له دنیا کې مخشوې اخر کو خود خود د قران د آیات او احکام په گوا دی گوادی چې قران کریم ما را لګله او درشت او د هدایت لپاره چې څوک د الله په کتاب مستقيم او برابر ولاله او ترې ده خداګي پریشانې ختمو دغ زندگی خستهقومم دغ بد بختیا نه بچ کوم د گم راہی نے بچکوم دا دخورآان صاف و ل دی او د خوشحالی زندگی اورکم په غیرے موم اماو لوورکوم درے بچ کوم خوف حزن زلالت بدبختی او چاچه دا الله دی کتاب نه اعراض کړل دي دنیا زندګی تم آخرت کے کې به لون پاسوم دی به چا الله زما هوکټ سترګې زما غټ وجود زما غټ بدنو د زه پداز حالت کې پاسولم صدا تخکارنه ولوندې الله به چې ټیک ذاتول نه او تا دنیا کې یو سیزو چې مارلیغلی او بهترین سیزو چې زما کتابو تا د هغې د لون پاتې کړی تا خپله معاشره ک هغه نو را تا په خپل بدن هغه نو جاری کړی نه د او ته تووجوررکی وه نه دده کړی چې د که د ن شي خواعملی زندگی را وسطل د الله په کتاب په کار دی الله کذاالی کا تککه آیاتونونه ف نسی تا قذا کل او متونسا دارنګې تاته زما کتاب راغلیو خو تا کتاب نو د کلی نن منن پرېښې د خپلو رحمتونونه سګ چې تا زما کتاب پرې خودې او د زما کتاب د رحمتونو کتابو نن میته د خپل رحمتونو نه پرې خو دې لږ مقصد دارې قران کې مله من توئ فاما فا ياتي انكم مني هدن فما ياتي انكم مني هدن فمن اتبع هدايا فلا خوف فمن اتبع هدايا فلا يذل ولا ک را شي داسوته طرف نه کتاب راغه پیغمبر راغه راغې چا چې کتاب تا بدار وکړ چا چې زماده پې غمبرته بدار وکلا الله و دو کاره فلا ځلو ولا اشقا بنی شي دنیا کې خطا به دنیا کې او بدبخت بنی شياخرت کې که بد بختیان نه غواې اخرت کې دنیا کې گمراهي ځال نه نو د الله کتاب د پیغمبر او سنتو تابعدار یو کا زکه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د دنیا لذی او موږ ته د دنیا کې پری دي دوه کارونه موږ ته پاره بیان کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وې ترکتو فیکم امرین خودما پتا شو کې د سيزونا ترکتو فیکم عمر انتعاس ہوکے پری خود مادو شیزونا لن تزلو ما تمسکتم بہما چر خطا بے لار بنشے گمرا بنشے چسو پورے پاغ دو لارو تا سمنگل علگولے لن تزلو چر خطا گمرا بنشے ما تمسکتم بہما چ سو پورې تاسو په ډول مونږ نه لګولې هغه ډول سيزونه کم دي چې پیغمبر مونته دنیا کې پریخودي دنیا نه تله دي نو هغه مونته پریخي دي یا وغه کتاب الله او سنتي یو د کتاب ما تاسو تپریخو تا ته چلا ما ته پکم طریقه د علی ګلونو ما تاسو تپریخو تا ايوز ما سنت بس دا د کامیاب شيزه مال دا کاویاب شنو مال بور سړی غاره بور سړی بنگله بور سړی عہده بور وزارت بور سړی عزت بور سړی خو بچکولې نشي بچکولې نشي نه لولوې خلک حليلوې پلوې عضو فايز وي مال او دولت سړی پمال لبېګي خو چې کله داغه وحدن مرګ راغې نو نيشي بچکولې آل عمران کے رازی لن تغنیانهم اوالهم ولا اولادهم من الله شیعہ مال او دولت انسان دا لا دا عذاب نا نشی لرکولے دا غنہ دا لا عذاب نشی واپس کولے مر گر آگے اے کہ دا امر خر سے تېلېلې خلکو با یو یو من په کلوونو باندې اغسته پپولونو پونونو له کلو په سی دی اره سره چې یو ګڼ تنظیمه سیاواشه په دغه پیسې ورکم دوړه پوند د باورکم دوړه ډالری باورکم یوړي خالي دنیا کې شتا ډیر موثبر شتا یو یو من دغه په له کلو ډالر و شي الله وینا سرد وزارتونو نا سرد سردار تنونو نا سرد مالونو نا سرد عزتونو نا آغا نشو واپس کولای چې کم نیټه اغله مخرس د دا د کامیابی شیز نه راځه که دا کامیابی شیز وي فرعون سره سره مال او دولت قارون سره سره مال او دولت وو نمروذ سره سره مال او بوخت نه سره سره سوره معلو دولتو لا تبا اسلام مخدي قانون سره دور مالو دولتو ټول دنیا باندې د حکومت قابزو د حکومت قانون سره اواغه چکل د موسی عليه السلام په مقابله کې ولارله او پاغه الزامات شوړو کړو خلل خزل پیسې ورکه چې په موسی عليه السلام تورو لگاوه مصالح اسلام تقریر کاو یو خزر پیسی ورکړي نمرود بېمانه قارون اور ته وی چې کله د بیان کوي نو دا بیان په مسجد د خلکو مخه ته ودرېږي چې تا غلط کار کړې ما سره د فرض د دې چې دا ټول خلکو مخ کې د سپک شي چھو بیا تقریم نہ کئی بیا بیان نہ کئی موسیٰ علیہ السلام خوچہ اللہ سو چون کی کوٹلو دنیا دا په پر الزاماتو لگیا انو آغا نشی بدنام مجلس کې الله دو موسیٰ علیہ السلام صفائی بیانیں کم مجلس کے پاہے الزامو لگے تھا مخلوق ناس ته مجمع تتقیر کی موسیٰ علیہ السلام فبغا علیہ خزرالا مسعود ریدا وېته بیان او خبره کې ته غلط کار نه وکړ موسی عليه السلام جوش کې راغ او ورته وې هغه گویا کا هغه رب چې فرعون په دریای نیل تبا کړی دا دی داته نشته و خزر والے رې چرآغ وې وې زه دروغه مخماله قارون په سړه کړی وې ما تقارون دا خبر کړل چې په داسې الزام لوغاته بلکل صفای او بيبي عائشي باندې الزام انه کې زړه منافقینو طرف را پېسي خورې شي چې پیغمبر بدنام شي بيبي پندام شو پیغمبر خپل بدنام شو پیغمبر پریشان اله لدو عائشي صفای کې مستقل اسمان نو ندور کو واهرالا مستقله چې حضرت عائشه بالکل پاکه ده بيبي ګوره پاکه ده وګوره اگر درمانو لگاو دولت یې و خو دولت داغه ناکامش دن کافینانم دي د مسلما مسلمانان او د بدنامولو د پاره هر قسمه سرمایا او مال دولت لګې خو ان شاء الله دا ناکامۍ سره مخ دي او ولادي مخ دي کامیاب او کامیاب ان مسلمانان دی او دا بای او الله دی کی دنیا او اخرت بہرحال خو مسلمانان خپل قانونو نه پیژندا ها نو دا مقصد دا دی چې مال او دولت انسان دا نشه خلا اعلی چې الظامې او لګه او دغان جا تبا شو قانون سره د خزانوونه کوونوس قړان دغه په باره کې چې چر ته به ته نو خزانې به سر روانې و لکه د مار سره میوه زه په خوشحالیږم چې زما سر زما سره سر روان چر ته ظم ا خزانې سر د پسه پرتیي یاته جل جلوفل ار ح ک دا پاس الروان دې لا ته نه سیدلې چې زه ته ولږی قیامت به قائمي الله وي اخذنا ماغنی ولې اغا چکم باہر حال دا سیز، او دا غاچ کوم سرمادار او موثبرو بهر حال د کامیابی سيز او د عزت سيز او د امن سيز هغه د الله کتاب او د الله دین دې قران کې الله صافوي وامن التباعدا حدا فلا يذل ولا يشقى چاچتا بهدارو کلازماده کتاب زماز پیغمبر فلا يذل خطاب نشی دنیا کې گمراه بنشی دنیا کې ولا يشقى فالاخره ابد بخته بنشی اخرت کې دلته دو قران او دو پیغمبر پصیت للو لو کې دشي زونا دو فایده منته ملا شوې یا دو گمراه نه به بچکما ادویم د خطاې نه به بچکم د بدبختې نه به بچکم سورتی بقره کې الله اده غا یا ذکر فمن تبع فمن تبع هدا فلا خوف عليهم ولا هم يهزن الته دلال نور منتوهدلې چا چې تاداری وکله زما کې تا چا چېتابداری پیغمبر زماده پ غبره بره نل به ډږی نه بلکل بریږې نه والله هم یح او نهباې پهتی شوو غمونوبانې خفهئ من خافغان هم کوو اوډریو هم خافغان او پهیره کې فرق دی خوف او حزن کې فرق ده حزن هغه غم ته وې چې سړي ملګري ملي زوی ملي خځه ملي استاد ملي بهرال فلاري ملي مور ملي هغه ورپیا دي کی او دا غزه ته درد رسیږي اي ته حزن وې مال ته تواشو دے يا مال کو نو کتاب کوي وې پلاسان لال هغه ورپیا دي کی هغه ته حزن وې او خوف پا آینده که شیر خویر خیلو کی پلان بی مار ده مول بی مار ده بچه بی مار ده زی بی مار ده ناقی تا نا خوف اللہ وی چاچ زماده پیغمبر او زماده کتاب تابیداری اکلا پا تیر شو سزون بی خفکو مانا او پاینده آینده زندگی به یرو مانا بس مسئلہ حل شن که یرا نواره او په په خوونو سيزونو باندې خفقان نه کې نه د الله دی کتاب تابعدار جوړ شي د خلک دي نیکان دیندار خلک دا غي قابلان نیکمل بچي د دنیا نه لاشي پروا نه نه چې خفانې خفایي خو پریشانه خداغي پزولول الله پټي راکړي پر ربتنا علی قلوبهم زدا هغه پرونو باندې پټي راکاګم دایي اي اغي اياتونو د قران او د سنت سره کلته وي دغه زنه الله کلک کړي په لکونو روپي د لاله شي پیډ بونو سو کته اغوا کې او تخته پروا نه وي زم له د نوړې راکی داغه زما قسمت کې او باز انسان کته لس زره روپي یا لس رو په ته اغوا دي خو شنو په پاغي پریشان نه او داغين اکثر دا غمل شول کېني ولي درد اګه اګه درداسي چې خوف او حزن پیرآځي دا موږ ته یو ختم شي نا د قرآن وادي دیغه دیو جنا چې آیات کې الله وي ومن رزان ذکری فإِنَّ لَوْ مَيْشَتَن زُنکا چاچه راز کوز ما کتاب نا یقینا دغه پاره به ژوند تنگ لاوي ژوند کی بوله تنگ کما ونعشر يوم القيامه اما او پورتو کوم دل را پورس دي قیامت کي لوند زندگی کي زندگي تنگ اپ اخر کي لوند بي اوسوال دارا جي دنيا کي وله اخر کي لوند لوند پاسو نو دنيا کي هده او دنیا کي چولوندو خواخر کي بي بلا پاسو ما دا اوله داغه سترګه د زړه په قران او په دین باندې مالا مال کړې وي هغه بنا نو هغه به بنا پاسوم کم شي بنا نو دنیا کې او زما په کتاب زانو سر اپ کلی نو هغه به لون پاسوم خبر عکس کړه دیبو یو ارمان کئی نو قا لوائی با دی قیامت کئی چه خپل حالی وینی چه خلق بگوری او دی بلن دی آیا تو نیدی کسا نا دا گوری خواہ ما دا چرطہ کی گئی گئی دا قرآن ویلی دی قا لانوائی با دی چه قیامت کلن پاسی گی ایز ماربال محشر ذنی آما ولی تا پورتکو ملر لن الله اللہ زماغو دنیا کې غٹے غٹے سترگے وقل کنتو بصیرا او تاقی امز لی دنکے دنیا کې ما به معمولی معمولی ذری لی دلے معمولی معمولی ذراز و بے معلی او ننظر لندی ما الله بوئے قالک زالکا تدک آ آیاتنا سنگا چتوے بندا ام دغس ویتا څه دنیا کې بناوه تافه معمول زړه لدلي او خدافه زما هغه ټکیو غټ کتاب نو کتا لدلې کتا نو څنګه تا زما کتاب دنیا کې پرخه او نن مې د خپل رحمت نه پرې خو دې داولې دنیا کې زما کتاب سبب د رحمت او تا ته ما ویلو چې قران زما سبب د رحمت ته لوچتا د رحمت نو کتاب دنیا کې زما نو لدلې نه د کتلې او نن می زه خپلو رحمتونو نه نابینا کړې قزا الک یوماتن سا دا رنگې پریخدلې شو نن ته زموږ رحمتونو نه عزيز الله نه یې راضي الله نه یې نه راضي ښا یې سره راضي دی دیو جنا عبد الله بن عباس رضی الله تعالیه ہو زمن الله لمن قرئ القران وعمل بما فيه الله یز اللہ فی الدنیا و لا یشقہ فی الاخرہ اللہ دا اغا انسان زمانتا غستے دے زمین اللہ لمن الله القرآن اللہ زمانتا غستے دے ز د فلانی زمانت کول غالم تانی تا سرے بودی کنا نو آغا کسانو باید زمانتیان پا کاری وی کنو وی وی سو زمانتیان ناولا بس سرے وطم انگا کده سبال آخوا دیو خواکی نو من مسروق را د نو ده زمانتیان وی کنو وی نو زمانتیان لارشی وی بایی ده بس من زمانت که ویڈی را خلا اوکا دس خطو دس خطو کی نو اغ زمانتیان سبا مجرم ته وی وی بایی مو خستا زمانتو که خو گره یا ساتا سبا دی بیا زمانت نکو کچه ده غلط کار دو وی کنو وی او زماارتیان هم ډیر په کوم میلاويږ د بعضې خلکو ډیر کم خلک زما دا چا نه کوې و سبا په کې زهګ نه شډیر پهګ شو. او الله خپل و ذا منیم زمانت کوم الله ذامنیم دغ چا زت په خپله الله کوم چې چا زما کتاب اوست او عملی په دی بانې وککوو الله زه د ا هغه طرف نه دغ چا نه زمانت کوم. چې چا زما کتاب اولو مال پی وککوو د سه زمانت کوي الله زله في دنیا چې دا انسان سان بضو دنیا کېګمران نه کومه د ګمران نه بچ کوم د ګمرا پلار به نه بوزما د دن پلار به بوزما او دویم والله ی شقافل آخرره او د باخریر کې بد بخته الله زمانت کوي خ شته ک غریب غریف س شووکم زمانت کو م چې پهکې پروې سړه سکا دایزمن کې اخلاصو ها او الله کې غریب دی د غریب نه غریب دی چې یو ټې مله ملایوی ګوبل نه خو چې دیندار او تابیدار دی الله عزت کوم دغه ضمانت کوم دیو جنا ژوندۍ ها باځه خلکو یې د خلقو ژوندۍ څنګه شوي دا ژوندۍ څنګه ده فإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنک و حافظ من کسیل کلی چیز دنیا ظاهری زندگی تنگواله مراد نری اونون منګه ګورو چې زندگی د دنیا خله خوشحالي د باز خلکو نصیب ده خو خوراک میلاو دے خګار میلاو دے خو بنگله میلاو دا. دا خو کپلی په هزار میلاو دے فان له معيشه تن کفید دنیا خفلا تمانینه له هغه د پاره به اطمینان نه هغه د پاره به خوشحالي نه ګرشتہ عہدشتہ بنگلشتہ پیسشتہ اړیو ششتہ اطمینان او سکون بولل نه ولا انشراح صدره دا غد سینې کولاواله بنے الله د هر انسان څنګه کولاوي د دین د پاره چاغه توجه ته دین سر ساتي افمن شرح الله صدره فهو علا انور ربہی هغه چاچ پرانسته لغپل سینا دین د پاره نو الله وې الله ال سینا پرانځي رو دې په نه عاشق در طرف حدا لانا غنائیداغه پله کې الله را الله زمون گسنی زمون گزورنا په دین باندې موناوړ کی په دین دی الله روخانه کی خو نو هغه یکلی دی حافظ ابن کسیر په دې آیات باندې چې الله دی کتاب نو چارو گردانی کړي ایرادې کړي رې فإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زُنْ کذاګه په اړه به ژوند تنګ سینہ بسختای صدره حرج لزلالی و ان تنعو مظاہروہو اگر کداغا نیمتون پا آغا بانی ظاہر کی اخکار دی ظاہر کی پر نیمتون اخکار دی و لبیس ما شاہ سچ خوغجی آغا لباس دیغن دی دادا گرمی لباس تے دادا یخنی لباس تے چا ماکر کی کمہ کفرانی ویراجی آغا داغب پسروی و اکل ما شاہ آو سچ خوغجی نو اغا خوری. کله تکیو چرګانو میان خوري سچې خوږ شي نو اغه زې لذې لکه په شولر په ومی انسان مليږي چې گزاره کوي په پندو په شپې توم کار کوي چې سره گزاره کوي او چې کله موثبر مالدار چې نو اغه په لزرم مليږي یو کس وسكن اكل ما شاء ابن كثير سچې خوږ شي نو اغه خوري وسكن حيث شاء او کمځه کې چې وخت دې نو وخت رولی شي یو سره مصفر مسافر خانه کې 50 روپۍ په کار کې شپته رہی او یمه شپه او باز خلک په با لس هله ک ډالر باندې شپته رہی چیلار شیبال موږ داس وټول کې مشته را کړې نو څه فائدو وشو و وسکه نه ماشاء الله سو ماشاء الله خوراک به خې لباس به خې استوک نه به خې خفه ان قلبه فی قلق دا غذر په ډېر په پریشانو کې وی وحيره و شک دا غذر په شک کې دا غذر په حیرانتیا کې دا غړوب په تشويش حالت کې وي ارسبه وسره دی دا متبر خلکو غوا چې معمولې حالت داسې و کې ان بیا غته ته پریشانو سره مخي زکریا د لاد کتاب نو رګردانی کړي د الله د دین سره به فکر نهي موسبه فکر نهي د دین سره به فکر نهي پتوت د دین خبرو کونه واخندې پرې ته سړی اے وای الله غفور رحیم دی مسلمانې پدې کې څه مسلمانې پر اسلام په نوو انسان نه خلاصيږي نبی علی صلاتو و سلام و حدیث کې راځي سیئتی زمانن زګي یو زمانہ زم ما پومت کې راشي لا يبقا من الاسلام الا اسمه پات بنشي اسلام نامه ګنوم نه اسلام پس زه مسلمانم ولا يبقا من القران الا رسمه او پاتې بل شي د قران نامګر هرسم د قران سب تلاوت د قران والا چشمی تو واچا بر رکونی مو که بس ما تلاواتو کو ها پدې خو نه خلاصيږي ها چې په تلاوت د پاړه هو قران نو راغلي سفیان سوری وی انزل القرءان لتدبر و جعلوه للتلاوه قران را لګلې شوی د تدبر د بارے د سوچ د بارے د عمل ژوندۍ د بارے او خلق صفه تلاوت د 파ړو ګرځا نن می یو کو تلاوت کو نن سی په اړه کو <تصف> نو ژوندۍ کې د کامیابی غوړې نو قران سرا زندگی د انسان خکېږي اخیری خیسته کی دنیا زندگی خیسته کی گی ننگو را آر یو پا پریشانه ای که مخده زکا منگ در پریشانه سیز آغا مخده کلی ری او چې کم د خوشحالی سیز د هغه منگو رستو کلی ری گو منگو یرا که منگ محنت نکو کار کسب نکو در لوگی بملوش ویو کنو ویو علا که نن دیاری خرابا شوا سوا سوابا سکون نا خوک دین پادیشی زمرا عبر پا سفر چا سرد گاری را اوسه یوځه تا وینہ ناوخته شو مې دې ګاری ودره ناوخته نه ده منځوکا وېځ خیر قضا به وکم مې سخت پله خوخه ده مې په مونږه ناوخته شي د دنیاونو پوره کې خو منځوکا هغه مونږ په ماسه په اوسه باندې وکه اخیری حالت کې بل یو کس په سفر روانو ګاری ګې وې ګاری نه ودرې مې په اشاره حکم مې ما په اشاره منځوکا مې مونږ سالم ګاری کې یو مون نه ازهو مسلمانم دوم لغه غټه خبرې کو چې عبادت او اخراشي نبی اپ باندې یې غاړه نه ودو نو سو کوم یاده 10 منټه تموه یا ساتې دمول معافي نشته دمول معافي په حالت کې دا چې انسان د بهوشه په حالت کې او دا غي باندې ک الله وي ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا بس مو ژمنځي کېګا وضع سے حالت کی چتوب د بهوشي په حالت کې اسنه د خدا استادو خو نبل سونه کیږي په دغه حالت کې تا تمول معاف له هغه قضا برا ګرځي بیا نور په اس حالت کې تمول معافي نشتا کته یو ز په سفر لا وای ري خا کوې په سفر کې ساريو تمول معاف دا چاولې مون معاف ده انت قسو من الصلات هو نمون نم معافره سلو رکاته فرض ابا دو رکاته کې د ردا کټبا پورکه د سحر سنت به اور سره پورکه په سفر کې معافي په حال کې د مونږ راغله ها دا پته الی چې سره په سفر شي دا پته الی چې سره د بيماري په حالت کې دا پته الی چې سره باندې غم را شي اره کله موږ ته زموږونو تو اوس غارې ماته زوی مل پروته ماته خزم لپړه تر زما روړ پلاړه دغه شپات او ته مونږو کپره د مونږو نړرم کړی خندا غون نیم تا دا, دا اسلام او د مسلمانی پا تبیا لگی خوا. لا یبقا من الاسلام الا اسمو صرف نوم د اسلام پاتې دی او بیا گوری حالات بل بلشان دی نظر منگ زندگی زی کتبای سر مخدا او که منگ یو رس چوٹیو کو دکانم بن شی پریشان ایو خفایو دیاری خطابا شی پریشان ایو یو میاستان خواب بند شی پریشان ایو خوکر زن منگ نیو مزگر ور شا بلکه دا اختیو دا میاستان خرامدي کزمه فاطمه د گیچه سریه او ملګوبش الله صرف فاطمه کو الله غفور الرحیم ده الله غفور الرحیم ده و انه و انی و ان عذاب و العذاب العلیم ده فزازه دا د یک دعا لفظه لوري هو الغفور الرحیم و ان العذاب هو ها عذاب العلیم الاده زموږ په حال راهمو کې د دین سره تعلق ساتل د الله دی کتاب سره تعلق ساتل د سره مینا کول د الله دی کتاب سره مینا من قر القران لا يرد الا عزلمو الحديث کې راځي چا چې دا الله دی کتاب سره مینا وکلا چا چې دا الله کتاب زده کو عمل یې وکو علاوه د زلت ژوند کې تبه فرین ادم د ذلت ژوندۍ او نن سبا موږ د ذلت سره مخ مسلمانان د ذلت سره مخه دی ځکه موږ د الله کتاب راخوږلې نفس بس قران منو پلانې مرشه الکه قاریانه فیضان د سوره والا ختمو کې دقیق پوهک به ځګه قران منو بس دل پر قران هو نه راغله ها خصه مې ملله بچې دکان باپار روانوم الکه سوقیانه فیضان دا و دې کې دی ختمو کې به کار سری شدید پر قران هو نه قران مقصد موږ ته قران زېف زې خود لري لته خرج جناهه من الظلمات الی النور ما قران را لی غل او د 12 چدا غتیرونه په خلق رو با سر لاته خلق ډیرو تیرونه سره مخ دي خلق د جهالت سره مخ دي خلق د رسومات او د شرکيات سره مخ دي دا غتیرونه خلق رو با سر لاته د 12 لپاره می را لی غل یو د 12 لپاره می را لی چې بیان کله الناس خلق او ته لته بینه بیانې کې خلکوھا ل تو ب شرا ب متقینا تون د بی قو لد دا چې سووکې یقین کوی اغ نظیر ووررک او چېڅوکې نولی غېلهیرا ورکه پذا ب نوبان دی نو لا د منکې حقیقی قرآ اراولي چې زمونږه زندگی د قران سره جوړ شي زمونږه معاشي زندگی د قران سره جوړ شي زمونږه عقیده او زمونږه عمل د قرآن سره جوړ شي جوړ راشي نو بیا ګورئ انشاء دا مال و دولت بے دیخفو کی او دولت به زمونږ د افوکی بې او موږ بنووالو موږ له برابر وانیو موږ له برابر دا حالت د صحابه او غواذ موږ لا تاریخ داري غوا نن موږ دنیا په سمندو دنیا زمونږ نه مخکي منډوي زګه چې کم سیز دې ددا واستلو ځانته نو هغه منګه پر خوده زمونږ زندگی من تنگه شوې ده ګټو پینزو شل د دې پینزو له سره سو پر سوچ کو چې دا بسنګه قابو کو موږ له په کارځا چې سوچ موږ ته دیم سره وکړو سوچ پر کار دې چې منګه زندګی اې کړې د ماله دولت شپې او بس منګه رواني دې خاور ته بزو و دا غیر لپاره سوچ موږ ای چام نه کوي او د دې زندګی چې پتم نه لګی چزہ جنگیری تزم مزہ پیغاو تزم چرسم کنرسم دازہ زندگی دا پتم نلگی چیزو منګ پسوی طریقہ باندې لسیگو ای بیگادغه زکه چنجچی او دم فلانکو دا جنگیری کارخانه سه ایکسیډنټو کوټو کې سبکه موږ شو ما خام ما سوتن اغه سه مقصد پسروانو غریبانان جنگیری پیخور ته بے مقصد پاتشو زندگی دا سه پاتشو دا زندگی دا نو د دې زندگی په اړه نو ندی زندگی ده پاره خو منگ سوچو نکو خود آخیر ده پاره سوچ پا کرده چه منگ بسه که سبا ده خوارو تزو سبا قیامت سره پیغمبر سره مخیگو الله سره پیشکیگو اللہ ده زمانگ اغا زندگی و دنیا دواله خیستکیو و آخیر رو دوان محترم و کو دا بتاصلہ الجنت خوشبو محل ان اسلامی سنټر دو دوبندہ بازار جانگیری کی دا مدینہ مزد سرا پخوا کی دکان نمبر پینزم کی دا فصیح اللہ سرا ملاوی او دا دینہ علاوہ بتاصلہ دا علماء تقاریر او د ناتخوانان و بہترین ناتخوانی او دا قرآن حضرات و تلاوت قرآن دا ممورکارٹ پزر یہ سرا ہم ترلاسکے دیشی رابطی دی دا پارا نمبر یاد س تین سو پانچ سو ستتر دو چار